Пошуки легендарного острова У 8 столітті Маври, тобто північноафриканські мусульмани, завоювали державу Вестиготів. Їхні війська з вогнем і мечем пройшли Піренейським півостровом. Християни змушені були рятуватися втечею. Деякі з них ризикнули вирушити на пошуки нової домівки. Відома легенда про острів Семи міст, де мешкали християни – які відступили туди під натиском Маврів. Вона збереглася не лише в Іспанії, у 12 столітті арабський географ Абу Абдула Мухаммед Ідрісі згадував про острів Сахелія в Атлантичному океані, на якому колись існувало саме сім міст. Також іноді вважалося, що ці сім міст існували на Бразилії. Але найчастіше увага дослідників була прикута до ще одного міфічного острова Антилії. Проте на французькій мапі 1546 року один з островів іменувався саме як Острів Семий міст. На початку 15-го століття розповідали про дві експедиції, які були збиті ураганом зі свого курсу і пристали до Острова Семий міст. На цьому острові люди нібито усе ще розмовляли португальською мовою і запитували новоприбульців, чи досі маври керують землею їх предків. Востаннє про острів Семи міст згадали 1639 року, коли в Лісабоні з'явилася група ченців францисканців Вони заприсяглися, що їх віднесло на незнайомий острів, де вони знайшли велике місто, у якому мешкало небагато людей. У центрі міста над палацом височив маяк. До них підійшли люди, які розмовляли португальською. Їх відвели до Верховного Патріарха, короля острова. У палаці висіли картини із зображенням битв між португальцями і маврами. На території палацу була каплиця, що охоронялася левами. У цій капличці стояла статуя Пресвятої Діви з мечем у руці. Францисканці запевняли, що цей острів розташований на відстані одного дня морем від острова Мадейра, але не вказали, у якому саме напрямку. За легендою, острів Семи міст був розташований в Атлантичному океані, цей острів існував на мапах світу Ортелія 1571 і Меркатора 1587, але більш пізні укладачі мап його не згадують.